Молодий і молода були щасливі, як у раю. А проте так гарно діяли таємні, мудрі чари Альпануса. Вони знаходили час ще й привітно поглянути на друзів, які в них зібралися, і сказати їм ласкаве слово. Проспер Альпанус і Роже Бальверде не забули оздобити весілля ще й найкращими дивами. Скрізь із кущів та дерев линули солодкі пісні кохання. Із землі підіймалися столи, обтяжені найсмачнішою їжею, заставлені кришталевими пляшками, з яких хлюпало найшляхетніше вино, що вливало життєдайний вогонь у жили гостей. Настала ніч, скрізь над парком – Повисли вогненні райдуги, і стало видно, як усюди пурхали мерехтливі пташки й комахи. І коли вони махали крильми, то сипалися мільйони іскор, сплітаючись у різноманітні чудові фігури, що мінялися, танцювали, гойдались у повітрі і зникали в кущах. І ще голосніше звучала музика лісу, і таємниче шумів вітерець, доносячи ніжні пахощі. Бальтазар, Кандіда, всі друзі впізнали могутні чари Альпануса, але Моштерпін, уже сп'янівши, голосно сміявся. Він був певний, що то все витівки оперного декоратора і князевого фейерверкера. Гучно задзвенів дзвін. Блискучий золотий жук спустився, сів на плече Просперові. Альпанусу і ніби щось нишком прошепотів йому на вухо. Проспер Альпанус устав зі свого стільця і урочисто промовив. «Коханий Бальтазар, мила Кандідо, друзі мої, настав час, лотос кличе мене, я мушу з вами розлучитися». Він підійшов до молодих і тихо заговорив до них. Бальтазар і Кандіда були дуже зворушені. Проспер, мабуть, давав їм різні добрі поради і нарешті щиро обійняв їх обох. Потім обернувся до панни Рожі-Гожі і також тихо заговорив із нею. Мабуть, вона давала йому всілякі доручення, пов'язані з чарами і господарством фей, які він охоче взявся виконати. Тим часом з гори спустилася невеличка кришталева карета, запряжена блискучими польовими коніками, з срібним фазаном на козлах. Прощавайте, прощавайте. вигукнув проспер Альпанус, сів у карету і полетів угору понад вогненні райдуги. Нарешті його екіпаж став маленькою, блискучою, зіркою, і вона зникла за хмарами. «Прекрасний монгольф'єр!» – пробурчав Моштерпін і, переможений силою вина, поринув у сон. Бальтазар, пам'ятаючи поради Проспера Альпануса, розумно користувався чудовим приміським маєтком, справді став добрим поетом, а оскільки і інші властивості маєтку, про які говорив Проспер Альпанус, маючи на увазі милу Кандіду, теж справдилися, бо Кандіда ніколи не здіймала намиста, яке їй подарувала патронеса фон Рожа-Гожа на весіллі, то нічого не бракувало, щоб Бальтазар зажив найщасливішим родинним життям, радісним і веселим яким тільки може зажити поет із прекрасною молодою дружиною. Отож казка про малюка Цахеса, прозваного Цинобером, тепер справді має цілком щасливий кінець. Запис здійснено на студії Книга в голос у 2007 році. Текст читав Борис Лобода